Allora, Radio Ondare Rosse 17:40 879 la modulazione di frequenza, quindi dicevamo ancora un eh, un spazio informativo per quanto riguarda la mobilitazione eh, No Muos che si sta tenendo a Palermo, abbiamo qui appunto una compagna del Comitato No Muos. Ciao, vediamo se ci sentiamo. Ciao. Perfetto. Allora, insomma, innanzitutto, mh, dici un po' lo stato dell'arte, nel senso come stanno andando le mobilitazioni a Palermo, anche e anche ieri la mobilitazione nazionale di oggi e arriva dopo una mobilitazione e varie mobilitazioni si sono tenute sul territorio dal campeggio alla tre giorni che hanno visto un coinvolgimento della popolazione, non solamente degli attivisti e quindi insomma il consenso mh, per la protesta contro questo opera eh pericolosa e naturalmente inutile insomma si sta ampliando. Eh sì, eh, diciamo che la mobilitazione a Anniscemi è già attiva da un paio d'anni, nell'ultimo anno ha assunto dimensioni, diciamo, più immediate e radicali perché in un primo momento si è operati con si ci si è attivati attraverso la costruzione di un presidio permanente proprio a ridosso dell'ingresso della base militare statunitense che si trova eh, a Anniscemi e si sono operati dei blocchi stradali e eh, per rallentare la costruzione del mus che ricordiamo è un mega radar che servirà alla Marina statunitense per controllare e comunicare con tutte le forze di terra, eh, sottomarine e anche aeree. Eh, quindi eh, questo sistema di fatto è una un'arma bellica a tutti gli effetti che eh, oltre a creare pesanti conseguenze ad avere pesanti conseguenze sulla salute e sull'ambiente limitrofe farà sì che l'Italia partecipi in maniera effettiva con il la disposizione la e proprio territorio a delle operazioni di guerra e in questi ultimi tempi, diciamo, la mobilitazione più effettiva si sono avute ad agosto con il campeggio che ha avuto il momento più radicale allo scontro con il taglio delle reti, il 9 agosto e l'ingresso di eh, circa 3000 persone dentro la base statunitense di Nischemi e poi con il lancio della manifestazione odierna che si sta tenendo adesso eh, a Palermo e che è stata anticipata ieri con l'occupazione da parte di alcuni attivisti della sala d'Ercole, la sala in cui a Palazzo di Normanni solitamente si riunisce la l'Arsi, ovvero il Parlamento siciliano. Questi attivisti sono entrati con dei biglietti eh, turistici e, eludendo le i servizi diciamo di controllo, sono riusciti ad occupare questa sala e sono in occupazione da ieri sera. Attualmente il corteo è partito da Piazza Politeama appunto l'obiettivo di eh, raggiungere la il Palazzo dei Normanni e attualmente in corteo ci sono circa 8000 persone. Senti, tu mi hai parlato appunto del taglio delle reti, mi è venuto in mente un'associazione con quello che che è accaduto in Val di Susa, dove appunto anche lì, insomma, con le cesoie hanno tagliato le reti di questo mostro che sta divolando La Valle, c'è un nesso fra queste due battaglie che sono due lotte che partono dai esigenze territoriali della difesa della salute e del territorio, ma che poi appunto si stanno ampliando e connettendo con una critica radicale a un modello di sviluppo che insomma non ci piace. Sì, la connessione c'è, diciamo, per gli abitanti enisemi e siciliani in genere, anzi il movimento Notav è stato proprio guardato come un modello da seguire nelle pratiche anche nelle forme di protesta. Infatti la nascita stessa del presidio eh, ricalca un po' quello che è accaduto in valle in questi 20 anni di mobilitazione da parte dei cittadini e inoltre i militanti ed attivisti ai movimenti notavi sono stati spesso uh, in uh, mh, presenti al presidio anni scemi per raccontare la loro esperienza e fare anche un po' da modello in quella perché crediamo comunque che mh, la mobilitazione dovrebbe eh, connettere a tutte queste lotte territoriali che sono presenti eh, nei diversi territori italiani, dalla Valsusa dove si lotta contro appunto la TAV, alla Sicilia che in questo momento si oppone alla costruzione di un sistema di natura bellico, ma anche agli altri territori, pensiamo per esempio ai vari territori in lotta contro le discariche perché comunque sono delle lotte sì territoriali ma che comunque e eh, danno hanno come modello dei modelli appunto alternativi di sviluppo, di economia che non passano attraverso le grandi opere oppure gli strumenti di guerra, ma che sono invece basate su un, un sistema alternativo di sviluppo e di progresso. Senti, la lotta nomosa coinvolto anche naturalmente la cittadinanza e anche alcuni settori della popolazione che magari fino a quel momento non si erano mai interessati, diciamo così, di di politica. Ci sono state delle contraddizioni nel gestire questa situazione all'interno dei comitati, insomma, eh, c'è consapevolezza rispetto appunto agli obiettivi di questa lotta. Eh, diciamo che la forza della Lot No MoS è stata che dal suo inizio, eh, quando sono nati i primi comitati, parliamo di 2 anni fa nel 2009 quando si è saputo a livello ufficiale che eh, sarebbe stato costruito questo sistema di telecomunicazione a Nisschemi a dar vita ai primi comitati, sono stati proprio i propri cittadini di Nisschemi. Questo perché a Nisschemi già dagli anni 90 era stata costruita questa base che doveva ospitare il MoS e che attualmente ospita 46 antenne di telecomunicazione radio e diciamo che in quella uh, è lì che la popolazione a causa di queste dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da queste antenne ha, ha avuto attualmente dei danni alla salute. Eh, diciamo che statisticamente un uh, quasi un uh, tumore ogni 3 famiglie a livello di abitazione uh, di popolazione proprio ogni 6 mesi, poi altre eh, patologie come per esempio la tiroide o la sterilità soprattutto molto frequente nelle giovani coppie, più i danni all'ambiente hanno fatto sì che questa protesta partisse inizialmente proprio dai cittadini, e sono stati i cittadini stessi a dar attraverso i comitati a fare un'opera di controinformazione prima in tutta la regione siciliana e per questo, diciamo, ha unito un po' su questa lotta le varie realtà antagoniste presenti nella nella regione siciliana e cittadini comuni. Bene, allora io direi facciamo una piccola pausa musicale e poi ricontinuamo. e allora 17.49 Radio Onda Rossa 87.9 la modulazione di frequenza 06 49 17.50 il contatto telefonico spazio informativo sulla mobilitazione No Muos con una compagna dei comitati. Allora, insomma, si diceva del fatto che la lotta No Muos c'ha anche delle implicazioni rispetto al ruolo dell'Italia all'interno del sistema NATO e il discorso relativo alle servitù militari in questo paese, basti pensare alla Maddalena dove sono presenti i sottomarini atomici americani senza che ci sia mai stato un voto del Parlamento con accordi che sono praticamente segreti alla base di Camderbi a Livorno dove sono presenti armi nucleari e a Sigonella, da Sigonella partono i droni, i droni che poi vanno a bombardare insomma eh le regioni del più diciamo più calde e e quindi insomma questo discorso si innesta appunto con il rifiuto di una presenza bellica. Sì, infatti una delle caratteristiche della nascita e delle rivendicazioni del movimento NoMOS eh, non è stata solamente quella della mh, difesa della salute e dell'ambiente, ma anche eh, della difesa del territorio in te inteso o come territorio libero dalle basi militari, basi che eh, come sappiamo in Sicilia sono diverse, soprattutto Sigonella e quella di Nichemi hanno dei ruoli fondamentale nella Non è una base politica non solamente della Nato ma anche della, esclusivamente degli Stati Uniti. Infatti per esempio Niscemi, non, ricordiamo, non è una base Nato ma è una base gestita esclusivamente dagli Stati Uniti d'America. Quindi questo sistema... Uh, andrà ad integrare comunque un sistema di comando e di controllo su tutta l'area del Mediterraneo e del Vicino Oriente e eh, della Marina degli Stati Uniti. E eh, in quest'ottica il movimento Nomos si è sempre rapportato anche con eh, le reti No War e il movimento antimilitarista presente nel territorio sia siciliano, ma presente anche a livello nazionale eh, proprio per eh, una difesa anche dell'articolo della Costituzione italiana che come sappiamo sancisce il rifiuto della guerra da parte dell'Italia. Invece con questi strumenti di natura militare eh, l'Italia di fatto eh, interviene nelle controversie internazionali. Basti pensare che per esempio da Sigonella a partire da Amaggio sono partiti di, eh, i droni eh, per eh, la questione libica oppure per il Nord Africa. Certo, e eh, e quindi insomma questo questo aspetto è mh, importante e poi soprattutto qualifica, insomma, la la mobilitazione No Muos, mobilitazione No Muos che eh, appunto vedrà anche vi vedrà anche in piazza in questo in questo ottobre ci sono degli appuntamenti e eh sì, come movimento Nomus si è deciso di aderire alla settimana di mobilitazione che va dal 12 al 19 ottobre. Eh, il 12, come sappiamo, sarà proprio la giornata dedicata alle difese territoriali lanciata sul Monte Amiata eh, quest'estate in campeggio, dove saranno diciamo localizzate diverse manifestazioni proprio a livello territoriale. E eh, per esempio, noi che siamo presenti qui a Roma come Comitato No Mos Roma, eh, abbiamo deciso di aderire e di partecipare alla manifestazione che si terrà il 12 ottobre sull'Ardeatina, dove sono presenti dei comitati territoriali e dei presidi, eh, quello ricordiamo quello di eh, Roncigliano e della Falconiana che stanno lottando in questo momento contro la discromia costruzione dell'inceneritore di una nuova discarica, proprio perché crediamo nella connessione che devono avere queste lotte territoriali anche in termini di una rimondicazione politica più ampia Senti, torniamo un po', insomma, agli aspetti agli eh, aspetti più di attualità. La manifestazione di oggi è stata preceduta da una campagna stampa da parte dei dei media eh, terroristica, come al solito, con insomma, l'invasione dei Black Bloc e tutto il resto. E poi c'è stato anche un comportamento alquanto ambiguo della di Crocetta, il governatore, che insomma che eh, naturalmente ha fatto fatto dito fronte, insomma, e quindi insomma, qual è il rapporto di questo movimento con eh, da una parte con la repressione che viene anche in qualche modo rinfocolata dai media e anche il rapporto rispetto a livello istituzionale? diciamo che per quanto riguarda la repressione in quest'ultimo anno da gennaio finora quando c'è la mobilitazione nomosa raggiunto un livello di mobilitazione più alto e più radicale è eh, è stato attivato un diverso diversi meccanismi di repressione, si è passati da prima alle multe eh, di carattere amministrativo fatte durante i blocchi ai singoli attivisti. Eh, in seguito ci sono state diverse perquisizioni e agli attivisti del movimento sia a Niscemi eh, che a Catania e eh, in altre sono arrivate diverse denunce a visi di eh, di garanzia a diversi attivisti del movimento e un altro diciamo strumento utilizzato è stato quello dei fogli di via, soprattutto sono ministrate e commissionate a diversi attivisti che non risiedono a Niscemi che hanno preso a cuore la battaglia e che quindi frequentavano Niscemi e i presidi in maniera costante durante le giornate di mobilitazione. Per quanto riguarda invece il rapporto con le istituzioni, c'è da dire che in Sicilia durante la campagna elettorale per le regioni quasi tutti gli schieramenti politici si siano dichiarati per appunto avere il, eh, cercare dei voti contro il Mose. Lo stesso aveva fatto anche Crocetta e eh, in un primo momento Crocetta sembrava aver mh, prestato fede a questo suo diciamo eh, a quanto aveva detto in campagna elettorale, infatti il 29 marzo, alla vigilia della grande manifestazione nazionale che si è tenuta a Niscemi, la più grande finora con 12.000 partecipanti, aveva revocato le autorizzazioni per la costruzione del Muses. Poi, nonostante appunto avesse vinto il ricorso al TAR eh, al quale che eh, era qui avevano fatto riferimento, per esempio, il Ministero della Difesa ha uh, ha deciso in uh, piena estate uh, di uh, revocare la sua stessa revoca uh, mh, con il pretesto di dello studio e dell l'Istituto Superiore di Sanità che in realtà come lo stesso Istituto di Sanità ha mh, precisato in una nota uh, ha espresso solo un parere, parere nel quale tra l'altro c'è scritto che non può Di fatto, oh, esprimere un parere di natura scientifica perché non ci sono oh, i dati e le osservazioni contingenti. Anzi, dice che è da monitorare soprattutto per quanto riguarda i pericoli delle leucemie infantili e, e di altri tumori. Quindi, di fatto, il Istituto di Sanità non esprime un parere effettivo sulla non nocività del muss, che di fatto non c'è e eh, di conseguenza Crocetta ha utilizzato questo pretesto per revocare la sua stessa revoca e di fatto gli americani hanno eh, così potuto proseguire con i lavori e hanno alzato delle gialle torrette che dov dovrebbero ospitare le parabole del mus. Sì, poi appunto l'inquinamento elettromagnetico mh, eh, eh, lì è fortissimo perché appunto solo l'esposizione diretta a una distanza di 20 km già crea sul corpo umano dei danni irreparabili, basti pensare che prima avevano pensato di posizionare queste enormi antenne a Sigonella, poi si sono accorti che questi campi elettromagnetici potevano far scattare i sistemi di innesco delle armi che sono lì a Sigonella, quindi hanno pensato bene di trasferirli a Niscemi dove comunque tanto c'è la popolazione civile. Mi ricorda un po' anche quello che si è detto all'Ilva di Taranto quando appunto dicevano che i tumori infantili erano dovuti agli stili antiche di vita. Insomma, notava Nomuos l'ilvaritana, insomma, le connessioni sono parecchie. Sì, anche perché ricordiamo comunque Nishemi si trova in un quadrante della regione Sicilia dove eh, ha forte inquinamento. Infatti è a pochi eh, diciamo chilometri dal petrolchimico di Gela che eh, per diversi attivisti da chi appunto ha studiato, anche dai comitati spontanei che si, che operano nel territorio gelese dicono che tra in pochi anni la situazione sarà molto simile a quella di Taranto, quindi è una situazione dove l'inquinamento è abbastanza alto e questo sistema andrà ad incidere e a peggiorare questa situazione. Inoltre non ricordiamo che queste onde eh, appunto non sono state fatte a Sigonella perché potevano disturbare sia gli ordigni inesplose che il volo dei droni e delle dei velieri militari. E invece, anni scemi, comunque lo vanno vanno a posizionarsi in prossimità di due importanti importanti aeroporti del della Sicilia, vale a dire l'aeroporto di Catania e l'aeroporto di Comiso che è stato aperto proprio in questi ultimi mesi. Bene, ok, il quadro, diciamo così, è abbastanza chiaro e ti ringrazio del tuo intervento e insomma, a presto e auguri per la mobilitazione. Grazie a voi.